Частина 9. За щастям і нещастям ховається спокій Вище благо за межами добра і зла Чи існує різниця між щастям і внутрішнім спокоєм? Так, щастя залежить від обставин, які мають складатися позитивно Внутрішній спокій ні від чого не залежить Чому не можна притягувати тільки позитивні обставини? Якщо наше ставлення до життя і спосіб мислення будуть завжди позитивними, хіба це не проявлятиметься через позитивні ситуації та події? Ви справді знаєте, що позитивне, а що негативне? Маєте повну картину того, що відбувається? Для багатьох людей перепони, поразки, втрати, хвороби, біль у тій чи іншій формі стали їхніми найкращими вчителями. Навчили відпускати хибні уявлення про себе, поверхневі цілі й бажання, продиктовані їхнім его. Вони подарували їм глибину, смирення, співчуття і зробили їх більш справжніми. Кожна приємність, яка з вами трапилася, містить прихований глибокий урок, хоча ви можете відразу і не помітити цього. Навіть легке нездужання чи якась дрібна неприємність покажуть, що справжнє у вашому житті, що дійсно важливе, а що не варте вашої уваги. З вищої перспективи все, що відбувається у вашому житті, завжди до кращого, як би там не було. Якщо точніше, ваші життєві обставини ані позитивні, ані негативні. Вони такі, як є. І якщо ви цілковито приймаєте те, що відбувається, а це єдиний розумний спосіб вижити, то у вашому житті більше не існує поганого і доброго. Є тільки вище благо, яке вміщує і погане, також. Якщо ж розглядати все з перспективи розуму, тоді ціле життя поділяється на добре, погане, подобається, не подобається, люблю, не люблю. Тому й сказано в книзі «Буття», Адам і Єва, скуштувавши плід із дерева пізнання добра і зла, більше не могли перебувати в раю. Для мене це звучить як заперечення і самообман. Коли сталося щось жахливе зі мною чи моїми близькими, нещасний випадок, хвороба, біль, смерть, я можу вдавати, ніби нічого не трапилось, але факт залишатиметься фактом. Усе погано. Навіщо це заперечувати? Вам не треба нічого вдавати. Ви лише дозволяєте всьому бути таким, як воно є. От і все. Цей дозвіл бути переносить вас за межі розуму з усіма його схемами опору, які творять усі позитивно-негативні полярності. Це суть прощення. Пробачити теперішнє навіть важливіше, аніж пробачити минуле. Якщо ви пробачаєте кожній миті, дозволяєте їй бути такою, як вона є, тоді образи, які потрібно буде потім відпускати, просто не накопичуватимуться. Ми не говоримо про щастя. Наприклад, якщо ви щойно втратили близьку людину чи відчуваєте наближення власної смерті, то не можете бути щасливими. Це просто нереально. Але можете бути в мирі зі собою. Можуть прийти сум і сльози, але за відсутності внутрішнього опору під сумом ви обов'язково віднайдете блаженний спокій, глибоку тишу і священну присутність. Це еманції буття. Це внутрішнє блаженство і добро, яке не має протилежностей. А якщо можна втрутитись і виправити ситуацію? Чи можливо приймати все, як є, і водночас намагатися щось змінити? Робіть те, що потрібно, і прийміть те, що є. Оскільки розум і опір синоніми, прийняття негайно звільнить вас від домінування розуму, а отже ви зможете відновити зв'язок із буттям. У результаті те, що мотивує его до дії – страх, жадоба, контроль, потреба захищати чи підживлювати хибне «я» – перестає працювати. У гру вступає знання, яке незрівнянно більше за розум, а тому ваші дії керуватимуться свідомістю зовсім іншої якості. Прийми все, що вплітається у візерунок твоєї долі бо ніщо не зможе краще задовольнити твої потреби. Це написав Марк Аврелій дві тисячі років тому. Він був одним із тих небагатьох людей, які володіли безмежною владою і водночас мудрістю. Скидається на те, що більшість людей просто необхідно зазнати великих страждань, перш ніж вони перестануть чинити опір і приймуть усе, як є. Перш ніж навчаться пробачати, але щойно вони це зроблять, станеться чудо із чудес, саме те, що всі вважали злом, допоможе проявити свідомість буття. Тобто страждання перетворяться на глибокий спокій, кінцева мета всього зла й усіх страждань на світі змусити людей зрозуміти, хто вони насправді за межами імені та форми. Отже, те, що ми з нашої обмеженої перспективи сприймаємо як зло, насправді є частиною вищого блага, яке не має протилежності. І єдиний спосіб збагнути це лежить через прощення. Допоки ви не пробачите, зло не отримує своєї спокути, а отже, залишатиметься злом. Через прощення, а це означає – що ви визнаєте нереальність минулого і дозволяєте теперішньому бути таким, як воно є. Диво трансформації відбувається не тільки всередині вас, а й навколо. Зона тиші та інтенсивної присутності встановлюється як зовні, так і всередині. Все, що входить у полос свідомості, зазнає впливу іноді негайного і очевидного іноді на глибшому рівні, і тоді зміни згодом настають. Ви розчиняєте непорозуміння, зцілюєтесь від болю, позбавляєтесь неусвідомленості. І для цього не треба нічого робити, просто бути і утримувати частоту інтенсивної присутності. Кінець життєвої драми у стані прийняття та внутрішнього спокою чи може щось погане війти у наше життя, навіть якщо ми не називаємо його поганим, а так лише виглядає з перспективи звичайної свідомості. Більшість так званих людських неприємностей є результатом неусвідомленості. Усі проблеми ви придумуєте собі самі, чи радше ваше его створює їх для вас. Я називаю це драмою. Коли ви повністю присутні, тоді драма у вашому житті відсутня. Хочу коротко нагадати, як саме працює его і як воно створює драму. Его – це покинутий без нагляду розум, який розпоряджається вами, поки ви відсутні як свідома одиниця, як свідок власного життя. Его приймає себе відособленим фрагментом у ворожому для нього Всесвіті, без глибокого зв'язку із живими істотами, оточеними іншим его, в яких вбачає лише потенційну загрозу або ж можливість використати їх з власною метою. Основні схеми его створені для того, щоб долати його глибинний страх і відчуття постійної нужди. Це опір, контроль, Бажання влади, жадоба, захист, напад. Деякі зі стратегій – миткі та продумані, втім жодна з них ніколи не зможе вирішити його проблеми. А все тому, що саме его – найбільша проблема. Коли декілька его перетинаються в особистих чи ділових стосунках, рано чи пізно чекай неприємностей. Той чи інший драматичний сценарій – обов'язково проявиться у формі конфліктів, проблем, боротьби за владу, емоційної чи фізичної жорстокості. Сюди можна віднести різні форми колективного зла, такі як війни, геноцид, експлуатація, а все через масову неусвідомленість. Ба більше, причиною багатьох захворювань є хронічний опір его, який створює обмеження – і блокує вільний потік енергії через тіло. Коли ви відновлюєте свій зв'язок із буттям і виходите з-під диктатури розуму, то вже не вдаватиметеся до такого типу поведінки. Ви більше не братимете участі в цій драматичній виставі. Коли зустрічаються два чи декілька его, очікуйте драми. Але навіть якщо ви живете самі, то обов'язково вигадайте власну драму. Можливо, ви себе жалієте, почуваєтеся винними чи стривоженими. Ось готові сценарії для нової вистави. Якщо ви дозволяєте вашому минулому чи майбутньому затіняти ваше теперішнє, то створюєте час, психологічний час. І якраз на його основі будується драма. Щоразу, коли не даєте теперішньому бути таким, як воно є, ви створюєте драму. Більшість людей просто обожнює свою особливу драматичну історію. Їхня історія і є їхньою тож самістю. Его повністю керує життям цих людей. Їхнє відчуття власного «я» тримається на цій драматичній історії. Навіть їхні зазвичай невдалі пошуки виходів Рішень через зцілення стають частиною того самого сценарію. Найбільше в світі вони бояться, що ця драма колись закінчиться. Поки вони приймають свій розум за себе самих, їхнє власне пробудження і буде їхнім найбільшим страхом. Коли ви живете у повному прийнятті того, що є, тоді в житті не залишається місця для драми. З вами неможливо навіть посперечатися, скільки б хтось не намагався. Неможливо сперечатися з тим, хто повністю усвідомлений. Суперечка означала б, що ви ототожнені з розумом і ментальною позицією, а також передбачала б, що ви будете опиратись і реагувати на позицію іншого. У результаті обидві полярності підживлять одна одну. Такою є механіка несвідомого. Натомість ви можете просто виражати свою точку зору чітко і ясно. Але в цьому не буде реактивної сили, не буде бажання захищатися чи нападати. І таким чином із цього не можна буде розіграти драму. Коли ви повністю присутні, то просто покидаєте зону конфлікту. Хто перебуває в єдності зі собою – немає й гадки про конфлікт, стверджує Курс чудес. Це стосується не тільки конфліктів з іншими людьми, але найважливіше – конфлікту зі самим собою, який вичерпується, коли зникають розбіжності між вимогами очікуваннями розуму і тим, що існує. Непостійність і циклічність життя та поки ви перебуваєте у фізичному вимірі і під'єднані до колективної психіки людства, іноді, хоча й зрідка, ви будете відчувати фізичний біль. Але не плутайте його зі стражданнями, ментально-фізичним болем Усі страждання створені его і викликані тим, що воно опирається дійсності. Також, поки ви ще тут, то підпадаєте під дію закону циклічності та непостійності, але більше не сприймаєте це як щось погане, просто є, як є. Дозволяючи всьому просто бути, ви допомагаєте проявитись іншому виміру, що існує поза межами гри протилежностей, проявитись як вічній присутності, непорушній глибокій тиші, безпричинній радості по той бік добра і зла, істинні радості буття та спокою Бога. На рівні форми існує народження і смерть, процес створення та руйнування, ріст і розпад відокремлених здавалося б форм. І це можна бачити повсюдно в життєвих циклах зірок і планет, фізичного тіла, дерева, квітки, у тому, як стають успішними і занепадають нації, політичні системи, цивілізації, а також у злетах і падіннях, які неминуче трапляються в житті кожної людини Є успішні фази циклу, коли вам усе вдається і процвітає І фази невдач, коли все гине та розпадається А вам залишається лише відпускати, аби звільнити місце для всього нового, що має війти у ваше життя І зробити процес трансформації неможливим Якщо ви чіпляєтеся за старе і опираєтеся змінам, то, отже, відмовляєтесь іти за потоком життя, а отже, страждатимете. Буде помилкою вважати, що період підйому – це добре, а спаду – погано. Так виглядає тільки зі сторони розуму. Ріст здебільшого трактується як щось позитивне, але ж неможливо рости вічно. Якби ріст ніколи не припинявся – то перетворився б на суцільне жахіття і, зрештою, призвів би до руйнації. Розпад просто необхідний для того, аби новий цикл росту міг відбутися. Одне не може існувати без іншого. Період спаду є надзвичайно істотним для духовного пробудження. Обов'язково потрібно зазнати поразки, пережити великі втрати та біль для того, щоб перейти в духовний вимір Можливо, ви вже усвідомили, наскільки ілюзорним, порожнім і безсенсовним є успіх Який обов'язково обернеться поразкою Поразка завжди ховається за кожним успіхом А успіх криється в кожній поразці У цьому світі, тобто на рівні форми Кожен рано чи пізно зазнає поразки і будь-яке досягнення зійде на нівець. Форми – це втілення непостійності. Ви можете продовжувати залишатись активними, створювати нові форми й обставини, але більше не будете з ними ототожнюватись. Вони вже не потрібні вам для формування власного «я». Вони – це не ваше життя, а лише життєві обставини. Ваша фізична енергія також циклічна. Вона не може завжди перебувати на піку. У вас будуть періоди як безсилля, так і високої працездатності. Ви можете бути надзвичайно ефективним та креативним, але іноді життя здаватиметься вам стоячим болотом. Жодного руху, жодного бажання щось змінювати й досягати цикли можуть мати різну тривалість – від 2-3 годин до декількох років. Є великі цикли, а є малі в межах великих. Багато хвороб виникає саме через свідому боротьбу з періодами спаду, які насправді є життєво необхідними для відновлення. Нав'язливе бажання щось робити і тенденція черпати відчуття власної цінності і тожсамості з зовнішніх факторів – Таких як здобутки і досягнення – це ілюзія, якої ви не позбудетеся, поки не розірвете ототожнення з розумом. Без цього вам ніяк не вдасться спокійно приймати і проживати періоди спаду. Тож мудрий організм може вдатися до самозахисту і створити хворобу, яка примусить вас зупинитися, щоб дати змогу організму запустити механізми відновлення. Циклічна природа Всесвіту тісно пов'язана з непостійністю всіх речей і ситуацій. Будда зробив це основою свого вчення. Усі життєві обставини є вкрай ненадійними і перебувають у вирі постійних змін. Або ж, за словами Будди, непостійність – головна ознака будь-якої життєвої ситуації. Вона неодмінно зміниться, зникне або ж перестане вас задовольняти. Непостійність перебуває у фокусі вчення Ісуса. Не збирайте скарбів на землі, де їх знищать міль та іржа, де розбійники прийдуть і заберуть. Щойно розум означить умови існування як добрі, стосується це ваших особистих взаємин, статків, соціального статусу, місця перебування чи фізичного тіла він тут же узалежниця й ототожниця з ними. Ви щасливі, ви гарної про себе думки, ці речі і обставини стають, або принаймні вам так здається, частиною вас самих. Але ніщо не триває вічно у світі, де є міль та і ржа. Все закінчується, змінюється або навіть переходить у свою протилежність. Те, що вчора чи минулого року здавалося благом, Раптом перестає приносити задоволення Те, що недавно робило вас щасливими, тепер завдає болю Сьогоднішній достаток завтра перетвориться на бездумне споживання Щасливе весілля і модовий місяць закінчуються жахливим розлученням Або жалюгідним співіснуванням Або ж та ситуація, що робила вас щасливими, кардинально змінюється і це робить вас нещасними. Розум не здатен прийняти зміну життєвих умов, до яких прив'язався і з якими ототожнився. Він чіплятиметься за минулі обставини і опиратиметься змінам. Це так, ніби від вашого тіла відірвали кінцівку. Іноді ми чуємо історії людей, які втратили всі свої статки чи репутацію, а тому вчинили самогубство. Але це граничні випадки. Здебільшого, коли трапляються ті чи інші життєві неприємності, люди просто впадають у депресію і починають хворіти. Вони не бачать різниці між життям і життєвою ситуацією. Нещодавно я прочитав про одну відому актрису, яка померла у 80-х. Коли її краса з віком почала марніти, вона була в розпачі і перетворилася на самітницю. Ця жінка також ототожнила себе з обставинами зі своїм зовнішнім виглядом. Спершу її життєва ситуація давала їй відчуття щастя, а потім, навпаки, стала джерелом нещастя. Якби вона вміла входити в контакт із безформним і позачасовим життям всередині себе, то прийняла б старіння зовнішньої форми спокійно і з миром у серці. Ба навіть більше, її зовнішня форма стала б значно прозорішою і пропускала б світло її істинної природи, яка не має віку. А отже, її фізична краса не зів'яла б, а перетворилася б на красу духовну. Однак ніхто не розповів їй, що таке є можливим. Найцінніша з усіх інформацій, Досі не є загальнодоступною Будда вчив, що навіть ваше щастя – це Дукха Мовою Палі це слово означає страждання чи незадоволеність Одну полярність не можна відокремити від іншої А отже, ваше щастя і нещастя – суть одне Їх розділяє лише ілюзія часу І це непогано Такою є природа речей. Це треба просто визнати, щоб усе своє життя не ганятися за ілюзіями. Втім, це зовсім не означає, що треба припинити насолоджуватися приємними митями чи прекрасними речами. Просто не шукайте в них того, чого вони дати не можуть – відчуття тожсамості, стабільності і наповненості. Бо саме це є гарантованим способом отримати чергову порцію розчарувань і страждань. Індустрія реклами і суспільство споживання зазнали б неминучого краху, якби люди просвітліли і більше не намагалися віднайти свою тож самість у речах. Чим наполегливіше ви шукатимете щастя в цьому напрямі, тим вправніше воно вислизатиме з ваших рук. Ніщо з матеріального світу ніколи вас не наповнить, хіба лише тимчасово і поверхнево. Але не конче проходити весь список розчарувань, щоби зрозуміти цю просту істину. Речі й життєві обставини можуть принести вам задоволення, але разом із задоволенням обов'язково завдадуть болю. Речі й життєві обставини – можуть принести вам задоволення, але не можуть подарувати істинної радості. Ніщо не може подарувати вам радості. У радості немає причини. Вона народжується всередині, як радість самого буття. Це важлива складова стану внутрішнього глибокого спокою, стану, який називають тишею Бога. Це і є ваш природний стан. Його не треба здобувати важкою працею в боротьбі Більшість людей не може збагнути Нічого з того, що вони роблять, чим володіють і чого прагнуть, не дасть їм спасіння А ті, що збагнули, впадають у депресію, і зовнішній світ геть перестає їх цікавити Якщо ніщо не дасть тобі істинного наповнення, навіщо тоді чогось прагнути і взагалі? Який сенс рухатись далі? Один із пророків старого заповіту, мабуть, збагнув цю істину, коли написав Я бачив усе, що діється під сонцем І усе суєта суєта і гонитва за вітром Якщо ви досягли цієї точки, то ви за крок до повного вітчаю Або за крок до просвітлення Один з буддійських монах якось сказав мені Усе, чого я навчився за 20 років, можна підсумувати одним реченням. Те, що народилося, мусить померти. Тепер я це знаю точно. Насправді він сказав таке. Я навчився не опиратися тому, що є. Навчився дозволяти теперішньому бути. Навчився приймати непостійність усіх речей і обставин. Так я віднайшов свій спокій. Не опиратися життю означає перебувати в стані благодаті, безтурботності і легкості. Цей стан більше не залежить від того, як складаються обставини. Прозвучить майже парадоксально, але якщо ви подолали внутрішню залежність від форми, то ваше життя значно покращиться разом з усіма його зовнішніми проявами – речі, люди. Обставини, які здавалися вам такими необхідними для щастя, тепер приходять до вас без жодної боротьби та зусиль з вашого боку. Вам залишається лише насолоджуватись ними і цінувати їх, доки вони є. Усе це рано чи пізно зникне, цикли змінюватимуться. Але подолавши внутрішню залежність від зовнішніх форм, ви подолали й страх втрати. Життя тече вільно, без жодних перешкод. Щастя, джерелом якого є щось другорядне, ніколи не буде глибоким. Це лише бліда подоба радості буття і того животворного спокою, який ви можете віднайти тільки всередині, коли війдете у стан неспротиву. Буття виведе вас за межі полярності розуму і звільнить від прив'язаності до форми. Навіть якщо все довкола вас завалиться і розсиплеться, ви й далі перебуватимете у стані глибокого спокою. Можливо, це не буде щастям, але ви точно будете в мирі зі собою. Як використати і відпустити негатив? Увесь внутрішній спротив переживається як негатив у тій чи іншій формі, а весь негатив і є опором. У такому контексті ці два слова є практично синонімами. Діапазон негативних проявів дуже широкий – від роздратування і нетерплячки до лютого гніву, від пригніченого стану і прихованої образи до суїцидального відчаю. Іноді опір провокує емоційне тіло болю. І тоді навіть якась незначна дурниця може викликати сильну негативну реакцію, таку як гнів, депресія чи глибоке горе. Его вірить, що через негатив може маніпулювати реальністю і в такий спосіб отримати те, чого бажає. Воно вірить, що так може притягнути сприятливі обставини, є розчинити несприятливі. У курсі чудес правильно сказано «Під нещастям завжди існує несвідома віра, що воно може купити вам те, чого так хочете». Якби ви, тобто ваш розум, не вірили, що така стратегія спрацює, навіщо тоді б її дотримувались? Але насправді негатив ніколи не спрацьовує. Замість того, щоб притягнути бажані обставини, він їх блокує. Замість того, щоб розчинити небажані, він їх утримує. Єдиним позитивом є те, що негатив зміцнює его, і саме тому его його обожнює. Варто лише ототожнитися з будь-якою формою негативу, як ви її більше не відпустите а на глибоко несвідомому рівні навіть уникатимете позитивних змін, бо це нестиме загрозу вашій особистості – депресивній, дратівливій, ображеній на весь світ особистості. Ви будете ігнорувати, заперечувати і саботувати будь-які позитивні зміни в житті. Так роблять усі, поза тим це чисте божевілля. Негатив є цілком неприродним явищем. Це психічний забруднювач. Існує глибокий зв'язок між забрудненням і нищенням природи та великою кількістю негативу, що накопичився в колективному підсвідомому людства. Жодна інша форма життя на Землі не відає, що таке негатив. Тільки людина знищує і отруює планету, яка годує та підтримує її. Ви коли-небудь бачили нещасну квітку чи дуба у стані стресу? Або ж дельфіна в депресії? Чи жабу, яка має проблеми із самооцінкою? Кота, який не може розслабитися? Чи пташку, що літає сповнена ненависті й образ? Виняток становлять, хіба тварини, які живуть у близькому контакті з людиною, а отже, підключені до людського розуму, з усім його божевіллям Такі тварини можуть час від часу Переживати щось схоже на негатив І демонструвати ознаки невротичної поведінки Спостерігайте за рослинами і тваринами Вони навчать вас прийняття та вміння Здаватися миті тепер Вони навчать вас буття, Навчать бути справжніми і цілісними Тобто єдиними з усім і зі собою вони навчать вас жити й умирати, і не робити з цього жодної проблеми. Я мав нагоду жити з декількома майстрами Дзену, і всі вони були кішками. Навіть качки можуть дати вам важливий духовний урок. Просто спостерігайте за ними, і це вже буде медитація. Як блаженно вони пропливають у мирі зі собою повністю присутні утепер, сповнені почуття власної гідності і досконалі, як тільки можуть бути досконалими створіння, якими не керує розум. Час від часу між двома качками може трапитися бійка. Іноді без жодної видимої на те причини, або тому, що одна з них порушила приватний простір іншої. Бійка зазвичай триває декілька секунд. Потім качки розходяться, відпливають у протилежні боки і декілька разів енергійно махають крилами. Вони продовжують спокійно плавати, ніби нічого не сталося. Коли я помітив це вперше, то раптом усвідомив, що махаючи крилами, вони скидають надлишок енергії, щоб запобігти її накопиченню в тілі і подальшому перетворенню на негатив. Це природна мудрість і качкам простіше вдаватися до неї, оскільки вони не мають розуму, який постійно без потреби оживляє минуле, а потім довкола цього вибудовує свою то ж самість. А хіба негативні емоції не містять якогось важливого послання? Наприклад, якщо я часто почуваюся пригніченим, то це може стати сигналом, що в моєму житті щось не так і змусити мене передивитись до власного життя і вдатися до якихось змін. Тож хіба не варто дослухатись до того, що говорить вам ваша емоція, а не просто відкидати її як негативну? Усе правильно. Негативна емоція, яка постійно повторюється, може вмістити важливу інформацію, так само як і хвороба. Але будь-які зміни в житті Стосовно роботи, особистих взаємин, оточення будуть лише косметичними, якщо тільки вони не є наслідком зміни рівня вашої свідомості. А це означає лише одне – збільшення міри вашої присутності. Коли ви досягнули певного рівня свідомості, вам більше не потрібен негатив, аби зрозуміти, що саме необхідно робити в тій чи іншій Життєві ситуації Поки є негатив Використовуйте його Це нагадування про те, що треба Ставати більш присутніми Як запобігти Появі негативу І як позбутися того, що вже є Як я вже Говорив раніше Ви можете зупинити негатив Піднімаючи рівень Своєї присутності Але не втрачайте запалу якщо цього не вдасться досягнути з першої спроби. На цій планеті є всього декілька людей, які можуть підтримувати стан присутності впродовж тривалого часу, і ще декілька, близькі до цього стану. Але я вірю, незабаром таких людей ставатиме більше. Щоразу, як помічаєте, що та чи інша форма негативу підіймається всередині вас, трактуйте це не як поразку, а як сигнал, що допомагає вам нагадуванням. Прокинься, вийде з розуму, будь присутнім. Олдос Гакслі в останні роки свого життя зацікавився духовними вченнями і написав роман під назвою «Острів». У ньому розповідається історія чоловіка, який вижив після корабла Трощі і потрапив на безлюдний, відрізаний від решти світу острів. На цьому острові розвинулась унікальна цивілізація. Найдивовижніше, що острів населяли справді розумні істоти, на відміну від решти населення планети. Перше, що помітив чоловік – це кольорових папуг, які сиділи повсюди на деревах і постійно промовляли «Увага тут і тепер! Увага тут і тепер!» Згодом ми дізнаємося, що жителі острова навчили папуг вимовляти ці слова, щоб ті нагадували їм про необхідність залишатися присутніми в моменті тепер. Отож, щоразу, як відчуваєте, що всередині вас підіймається негатив, викликаний зовнішнім фактором, думкою або ж тим, чого ви навіть не встигли усвідомити. Роздивіться його так, як радить папуга. Увага! Тут і тепер, прокинься Навіть найменший прояв роздратування дуже важливий А тому потребує максимальної уваги і визнання Бо інакше невідстежені реакції будуть накопичуватись Як я вже казав, ви зможете легко позбутися роздратування Просто усвідомте, чи хочете впускати таку енергію до себе всередину І чи є в ній хоч якась потреба Добре перевірте, чи повністю позбулися її. Якщо не можете позбутися, просто прийміть факт її присутності і обдаруйте її вашою увагою, як я радив раніше. Аби розчинити негативну емоцію, можете використати альтернативну методику роботи з негативом – уявити себе прозорими і недосяжними для чинника, який викликав емоцію. Радив би вам спершу випробувати цей метод на чомусь дрібному і тривіальному. Уявімо, ви спокійно сидите вдома. І раптом з вулиці долітає різкий звук автомобільної сигналізації. Роздратування підіймається. В яку мету переслідує ваше роздратування? Воно не має жодної мети. Тоді чому ви дратуєтесь? Насправді не ви дратуєтесь. Це ваш розум дратується. Його реакція цілковито автоматична і несвідома. Навіщо розум її створив? Тому що він підсвідомо вірить. Його опір, який ви переживаєте як негатив чи нещастя в тій чи іншій формі, якось вирішить цю неприємну ситуацію. Але він жахливо помиляється. Той опір, який створює розум, у цьому випадку у формі роздратування чи обурення. Псує вам життя набагато більше за звуки, що його викликали, і які він намагався таким чином усунути. Усе це можна перетворити на духовну практику. Відчуйте себе прозорими, так ніби ваше матеріальне тіло стає менш твердим і щільним. А тепер впустіть різкий звук, чи що там викликає вашу негативну реакцію І нехай він пройде крізь вас Звук більше не наштовхується на непереборну стіну всередині вас Звук більше не наштовхується на непробивну стіну всередині вас Як я вже говорив, починайте практикуватися на малому Автомобільна сигналізація, гавкання собаки, крики дітей, міські затори Замість того, щоб будувати стіну опору всередині, стіну, об яку постійно і болісно наштовхується те, що не мало трапитись, але трапилось, просто дозвольте всьому проходити крізь вас. Хтось вам нахамив або зумисно намагався вас зачепити і образити? Замість того, щоб автоматично видати негативну реакцію, напасти у відповідь, почати захищатись чи мовчки проковтнути і зачаїти образу, просто дозвольте цьому проїхати крізь вас. Запропонуйте щось нове – відсутність опору. Так ніби всередині не залишилось нікого, кого можна було б образити. Це і є прощення. У такий спосіб ви стаєте невразливими. Ви можете сказати тій людині, що її поведінка неприпустима, якщо вирішите, що так треба. Але ця людина більше не матиме можливості контролювати ваш внутрішній стан. Ви повернули собі владу, яка більше не належить ні комусь сторонньому, ні вашому розуму. Не має значення, чи це автомобільна сигналізація, невихована людина, повінь землетрус, втрата всіх статків. Механізм опору завжди той самий. Я практикую медитацію, відвідав багато семінарів, прочитав безліч духовної літератури, намагаюся перебувати у стані неопору. Якщо ви запитаєте мене, чи віднайшов я істинний внутрішній спокій, то чесно відповім «ні». Чому я так нічого й не знайшов? Що мені ще потрібно зробити? Ви й досі шукаєте зовні» і не можете вийти з режиму пошуку. А може наступний семінар дасть мені ключ? А може ще оця нова техніка? Ось що я вам скажу. Не шукайте спокою, не шукайте жодних інших станів, окрім того, в якому ви зараз. Інакше загрузнете у внутрішніх конфліктах і несвідомому опорі. Простіть себе за те, що не досягнули істинного спокою. Умить, коли ви повністю приймете свій неспокій, він обернеться спокоєм. Усе, що приймаєте цілком, стає сходинкою і приводить вас у стан спокою. Це і є чудо капітуляції перед моментом тепер. Ви, напевно, чули сентенцію підставити другу щоку яку проголосив великий учитель і проповідник просвітлення дві тисячі років тому. Він намагався передати нам у символічній формі таємну формулу неопору і нереагування. У цьому твердженні, як і у всіх інших, він звертається винятково до вашої внутрішньої реальності, а не до зовнішньої поведінки. Ви чули історію Банзана? Перед тим, як стати великим майстром Дзену, він упродовж багатьох років шукав просвітлення, але воно завжди вислизало від нього і залишалося недосяжним. І ось одного дня на базарі Банзан став свідком розмови між м'ясником і його покупцем. «Дайте мені найкращий шматок м'яса, який тільки у вас є», – попросив покупець, а м'ясник йому відповів – Кожен шматок м'яса в мене найкращий, тут немає не найкращих. Почувши це, банзан просвітлів. Бачу, ви потребуєте пояснення. Коли ви приймаєте те, що є, тоді кожен шматок м'яса, а саме кожна мить, стає найкращою. Це і є просвітлення. Природа співчуття Вийшовши за межі полярностей, створених розумом, ви стаєте глибоким озером Зовнішні події, щоб там не відбувалось у вашому житті, це лише поверхня озера Іноді там повний штиль, часом вітряно і неспокійно, залежно від фази циклу та сезону Але на глибині озеро завжди блаженно спокійне і цей спокій ніщо не може потурбувати. Ви є цілим озером, а не тільки поверхнею, і перебуваєте в постійному контакті з вашими глибинами, завжди незворушно спокійними. Ви не опираєтеся змінам, ментально пірнаючи в ситуацію. Ваш внутрішній спокій не залежить від зовнішніх обставин, ви живете в бутті. Незмінному, позачасовому, безсмертному. І для того, щоб відчувати повноту життя і щастя, вам більше не потрібні вічно змінні форми зовнішнього світу. Ви можете ними насолоджуватися, забавлятися, створювати нові форми, милуватися їхньою красою. Але ви не матимете ані найменшої потреби прив'язувати себе до жодної з них. Чи не означає це, що досягаючи стану такої відстороненості, ви також дистанціюєтесь від інших людей? Навпаки, допоки ви несвідомі буття, допоки не пізнали своєї власної реальності, реальність інших людей залишиться для вас невловимою. Ваш розум буде продовжувати оцінювати лише людські форми, не тільки тіла. А й розум інших, щось буде йому до вподоби, щось ні. Однак справжні стосунки стають можливими тільки за умови, що ви усвідомлюєте буття. Дивлячись із перспективи буття, ви сприйматимете тіло та розум іншого як ширму. Саме цим вони і є насправді, крізь яку можна споглядати їхню справжню сутність. Але для цього спершу треба навчитися споглядати свою І тоді, коли ви станете свідком страждань Чи несвідомої поведінки іншої людини То залишитеся присутніми І в контакті з буттям А тому зможете дивитися крізь форму І відчувати променисте чисте буття іншого Як своє На рівні буття всі страждання виглядають ілюзією. Вони є результатом ототожнення з формою. Чудеса зцілення іноді трапляються саме як наслідок такого усвідомлення через пробудження свідомості буття в інших, якщо вони до цього готові. Це і є те, що називають співчуттям. Співчуття – це усвідомлення глибокого зв'язку між вами і усіма живими істотами. Тім співчуття, як зв'язок між усім живим, має дві сторони. З одного боку, поки ви тут як фізичне тіло, то розділяєте з усіма вразливість і смертність фізичної форми. Наступного разу, коли будете промовляти фразу «Мене з цією людиною нічого не пов'язує», Пам'ятайте, у вас із нею дуже багато спільного. За декілька років, два чи сімдесят, неважливо, ви обоє станете трупами, що розкладаються згодом купкою попелу, а потім нічим. Це дуже корисне усвідомлення, яке тверезить, робить вас смиренними і не залишає місця для гордині. Чи це погано? Ні. Просто доконаний факт Навіщо закривати очі На правду? У цьому сенсі Ви й будь-яка інша жива істота Рівні Однією з найпотужніших Духовних практик Є медитація на смертність Фізичних форм Включно з вашим тілом Вона називається Вмерти до того, як помреш Зануртесь у це відчуття Ваша фізична форма Розчиняється, її більше не існує. Потім настає момент, коли всі форми й думки, створені розумом, також зникають, а ви залишаєтесь. Тобто ваша божественна присутність це те, чим ви є, насправді, промениста і повністю пробуджена, ніщо справжнє ніколи не вмирає, помирають тільки імена форми та ілюзії. Усвідомлення безсмертного виміру вашої істинної природи є однією зі складових співчуття. На глибинному рівні ви пізнали не тільки свою безсмертність, а й безсмертність усього живого. На рівні форми розділяєте з усіма смертність і непередбачуваність існування, а на рівні буття розділяєте можливість вічного променистого життя. Ось таким є дві сторони співчуття. У співчутті протилежні, на перший погляд, емоції, смуток і радість зливаються в одне і перетворюються на глибокий внутрішній спокій – спокій Бога. Це одне з найшляхетніших переживань, на які здатна людська істота. До того ж, воно має надзвичайно цілющу силу. Однак справжнє співчуття, як я вже казав, дуже рідкісне явище. Вміння відчувати страждання іншого, як своє власне, вимагає високого рівня свідомості. Але це лише одна зі сторін. Справжнє співчуття виходить за межі емпатії та симпатії. Його неможливо досягнути, Допоки смуток і радість не зіллються в єдину, аби стати радістю буття поза формами, радістю життя вічного. На шляху до реальності іншого порядку. Я не погоджуюся з фактом смертності тіла, переконаний, що можна досягнути фізичного безсмертя. Ми віримо у невідворотність смерті і саме тому помираємо Тіло помирає не тому, що ви вірите у смерть Тіло існує, або точніше вам здається, що воно існує саме через те, що ви вірите в його смертність Тіло та смерть є частинами тієї самої ілюзії створеної егоїчним розумом який не підозрює про існування джерела життя і сприймає себе відокремленим і загроженим. Розум створює ілюзію, що ви – фізичне тіло, тобто зроблена зі щільного матеріалу машина для пересування, який постійно загрожує небезпека. Сприймати себе як уразливе тіло, що народжується і невдовзі помирає, означає жити в ілюзії. Тіло та смерть – Дві складові однієї великої ілюзії Одна частина не може існувати без іншої Неможливо вірити в одну складову ілюзії і позбутися іншої Ви або приймаєте обидві, або обох позбуваєтеся Ви не можете втекти з власного тіла, та це й не потрібно Тіло є неймовірною за масштабами оптичною ілюзією і викривленим сприйняттям вашої істинної природи. Але ваша істинна природа міститься всередині, а не зовні цієї ілюзії. Тому тіло залишається єдиною точкою доступу. Якщо ви побачили ангела, але помилково прийняли його за кам'яну статую, вам потрібно уважніше придивитися до статуї, а не роззиратися у різні боки. Може виявитися, що жодної статуї там і близько не було. Якщо віра у смерть створює тіло, тоді чому у тварин також є тіла? Тварини ж не мають его, а отже не вірять у смерть. І все ж таки вони вмирають. Чи нам тільки здається, що вони вмирають? Пам'ятайте, ваше сприйняття світу – це відображення вашого стану свідомості. Ви не можете відокремити одне від одного. Не існує об'єктивного світу зовні, що секунди ваша свідомість створює світ, який ви ж потім і заселяєте. Одним із найбільших прозрінь сучасної фізики є відкриття, що спостерігач і те, за чим він спостерігає, взаємопов'язані. Людину, що проводить експеримент, її свідомість не можна розглядати окремо від явища, за яким вона спостерігає. Об'єкт спостереження поводиться по-різному, залежно від спостерігача. Якщо ви вірите глибоко всередині, що віддалені від решти світу і мусите боротися за виживання, тоді бачите метапрояви цієї віри повсюдно, а вашим сприйняттям керуватиме страх. Ви поселяєтесь у світі смерті і смертних тіл, які ведуть боротьбу, вбивають і пожирають одне одного. Ніщо не є таким, як вам здається. Світ, який ви створюєте і сприймаєте через егоїчний розум, може здаватися далеким від досконалості, просто долиною сліз. Але те, що ви сприймаєте, щоб це не було, лише символ – образ і сновидіння. Саме так ваша свідомість інтерпретує і взаємодіє з молекулярним танцем селенської енергії. Ця енергія є сировинним матеріалом для так званої фізичної реальності. Ви сприймаєте енергію як окремі тіла, що народжуються і вмирають, або як боротьбу за виживання. Безконечна кількість інтерпретацій і безліч різних світів стають можливими і насправді існують через те, що свідомість може мати різні рівні сприйняття. Кожне створіння є фокальною точкою свідомості і кожна така точка створює свій власний світ, хоча всі вони є взаємопов'язані. Існує світ людей, світ мурах, дельфінів тощо. Існує безліч створінь, вібраційна частота свідомості яких настільки відрізняється від нашої, що ми навіть не підозрюємо про їхнє існування, як і вони про наше. А високосвідомі створіння, які перебувають у єдності з джерелом і один з одним, напевно живуть десь у раю. Зрештою, усі ці світи є одним. Наш колективний людський світ створений тим рівнем свідомості, який ми називаємо розумом. Але навіть у межах цього світу існують значні відмінності, багато різних підсвітів, залежно від того, хто їх творить і сприймає. Оскільки всі світи тісно переплетені, то зміни в колективній людській свідомості обов'язково зачеплять і природу, і тваринний світ. У Біблії сказано, що лев лежатиме поруч з ягнятком. Це твердження вказує на можливість існування реальності геть іншого порядку. Наш світ, як я вже казав, це здебільшого відображення нашого егоїчного розуму. Страх є його базовою ознакою, а отже ми всі, наш світ, опиняємося під владою страху. Як образи зі є відображенням нашого внутрішнього стану і переживань, так колективна реальність значною мірою є відображенням нашого страху і того важкого негативу, що акумулювався в колективній людській психіці. Ми не з нашим світом, тож коли більшість людей вийде з-під влади егоїчної ілюзії, ця внутрішня трансформація – Зачепить усе суще Ви буквально переселитесь у новий світ Відбудеться сув у планетарній свідомості Дивне буддійське твердження про те, що Кожне дерево і кожна травинка також просвітліють Натякає на це Згідно зі словами святого Павла Увесь сотворений світ чекає Поки людство просвітліє Саме так я розумію його фразу Створений Всесвіт із нетерпінням чекає на Сина Божого, що має явитись Святий Павло стверджує, що саме так світ отримує своє спасіння До нині весь сотворений Всесвіт стогне, так ніби проходить через муки народження А зараз народжується нова свідомість, а отже і новий світ як її неминуче відображення у пророчому новозавітному откровенні про це також сказано. І побачив я нові небеса і нову землю, а перші небеса і перша земля минули. Але не плутайте причину і наслідок. Ваше першочергове завдання – не шукати спасіння через творення кращого світу, а пробудитися зі сну ідентифікації з формою тоді ви більше не прив'язані до цього світу і цього рівня реальності. Сягаючи корінням у непроявлене, ви можете бути вільними від прив'язаності до проявленого світу. Ви можете далі насолоджуватись його скоро радощами, але вже без страху їх втратити. А тому ви більше не маєте потреба за них чіплятися. Ви можете далі насолоджуватись чуттєвими втіхами, але зникне голод. Так само зникне нав'язливе бажання отримати психологічну винагороду, щоб підживити его. Ви будете в контакті з чимось, що незрівнянно більше за будь-які земні насолоди, більше за будь-яку проявлену форму. У певному сенсі ви більше не потребуватимете світу і навіть не потребуватимете, щоб він став інакшим, аніж є. Тільки в цій точці ви нарешті можете зробити реальний внесок у порятунок світу і творення реальності іншого порядку. Тільки в цій точці ви будете здатні на справжнє співчуття, зможете допомогти іншим на рівні причини, а не наслідків. Тільки ті, кому вдалося вийти за межі світу, можуть зробити щось реальне для його покращення. Ми вже говорили про дуальну природу справжнього співчуття, усвідомлення єдиного вузла, в який заплетені смертність і безсмертя На цьому глибокому рівні співчуття може зцілювати. А ваш цілительський потенціал реалізуватиметься не стільки через дію, як через стан. Усі, з ким ви контактуєте, усвідомлюють вони це чи ні, відчувають на собі вплив вашої присутності та спокою, що струменітиме з вас. Коли ви повністю присутні, а люди навколо вас демонструють несвідому поведінку, у вас не виникатиме потреби реагувати, а отже ви більше не будете підтверджувати реальність неусвідомленості. Ваш спокій буде настільки широким і глибоким, що все, що не є спокоєм, Розчиниться в ньому так, ніби ніколи і не існувало. Це розриває кармічне коло дії та реакції. Тварини, дерева, квіти відчувають ваш спокій і відгукуються на нього. Ви навчатимете через стан, через демонстрацію тиші, Бога. Ви станете світлом світу, еманацією чистої свідомості, а отже зможете применшити страждання на рівні причини його виникнення і звільнити світ від неусвідомленості. Це зовсім не означає, що ви не можете навчати через дію, наприклад, розповідати, як саме розтотожнились із розумом, виявляти несвідомі паттерни інших. Але те, ким ви є, матиме більший вплив і краще стимулюватиме зміни, аніж ваші слова. Те, ким ви є, важливіше навіть за ваші вчинки. Ба більше, визнання первинності буття, а отже робота на рівні причини, не виключають можливості, що ваше співчуття може одночасно проявитися на рівні дії і прямого впливу. Щоразу, як ви зазнаєте страждання і зможете полегшити його для іншого, коли голодний попросить хліба, ви дасте йому хліба, якщо матимете. Але даючи хліб, навіть за умови, що ваш контакт триватиме дуже коротко, ви даватимете щось значно більше. Спільне перебування в бутті, де хліб буде лише символом. Процес глибокого зцілення запущено. У той момент не буде того, хто дає, і того, хто отримує Але ж голоду і голодоморів Взагалі не повинно бути Як можна творити Кращий світ Не усунувши спершу таке зло Як голод і жорстокість Усе зло породжено несвідомістю Ви можете пом'якшити Наслідки несвідомості Але не можете їх усунути Не усунувши причину Справжні зміни Відбуваються всередині, а не зовні Дуже благородно прагнути врятувати світ від страждань Але пам'ятайте, не слід зосереджуватися тільки на зовнішньому Інакше вас чекає розчарування та відчай Без істотних змін на рівні свідомості Людські страждання будуть бездонною невичерпною криницею не дозволяйте вашому співчуттю стати однобоким. Емпатію, бажання допомогти ближньому в його стражданні треба врівноважити глибшим розумінням вищої природи життя і ілюзорної природи всіх страждань. І тоді спокій наповнить усі ваші дії, а ви оперуватимете на рівні наслідків і причини одночасно. Це стосується і, ро... Це стосується і роботи в організаціях які мають на меті зупинити глибоко несвідомих людей від знищення себе, інших і всієї планети, або ж прагнуть припинити постійні знущання живих істот. Пам'ятайте, як неможливо боротись із темрявою, так неможливо побороти неусвідомленість. Якщо ви намагатиметеся, то лише підсилите полярність і укріпите їхні позиції. Ви ототожнитесь з однією з них, створите собі ворога і зрештою самі впадете в неусвідомленість Підвищуйте усвідомленість, розповсюджуючи інформацію або ж практикуючи пасивний опір Тільки переконайтесь, що не носите опору, ненависті чи будь-якої іншої негативи в собі Любіть своїх ворогів Казав Ісус, що насправді означає Не створюйте собі ворогів Якщо ви працюєте з наслідками Дуже просто в них загубитися Будьте пильними і максимально присутніми Рівень причини має бути вашим пріоритетом Вчення про просвітлення метою А спокій – вашим найціннішим дарунком світові